گران مخترمار ابن کو دا مولانا لیا کتلیس دا دور ای تفسیر قرآن چپا مدرس دا دار القرآن کالو خان کی پسندو دارچنگی شویره دا دی دا میرایدو پتیاسا تای اشاہ دی توی دا سنت قیسر اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازان از دی مین چوک جنگیر اراد صوابی پروپرائیڈر انوارشیر توحیدی موبایل نمبر 0301 یا مسیح او دا سیاحت نوته او چه دا ایسا الاسلام با دا اللہ را دین دا پار سیاحت کی گرزی با دکوتا مسیح او و جیحن خوان نمرت بی بی دا دا اتمو و منشانه یو بشی رو که تال زیر در که نچه زیر چال وکی نغیلہ گرزی او دیزه کی و جیحن خوان نمرت بی بی دنیا په دنیا کی وال آخرات کی ذات ثمان نشانه عبودیت عیسی علی السلام نهما ومن المقربین ای بعد نزدو خلقنا علای ما بعد نزد کول نه خپل مختاج دی و یکلم الناس اخبر بخی خلق سرا فلمهدی پزنگو کی وا کهل ابو داوالک نبله نشانه و بل نشانه ولذکرک و مختاج دی واکهلا بډاوالکه د بلا ورات بډاوال ته مختاج دي بډاواله او وَا پر رازي او دا کوهل بډاواله د ایثار اسلام په حيات باندې دلیل دی ایثار السلام ژوندې ولی سلیری اشتقال عمر کې ایثار السلام اسمان ته لري او ژوندې دی بیا برازي په دغه عمر کې او هغه با بډاټي وفاد که که با مسلمانان کوي جنازه که بیا د دا طول خبر دا برازي کامت تا نزدی نزدی انزدقی وکا حلا ومن السالحین اعبادن اکانونا قالتو اے مریم رب ایر بزما انعیقون علی سرنگی بشی مال را ولدن اولادو ولم امسسنی آنو درار ما تا بشر بنی ادم قالو فرشتی کذالک امدت کسی بیتو اللہ خود پاکی اخلقو پیدا کی مای شاہ آغا چو غری اذا قضا مرن کلاچ فیس لو کی کار فا انما یقول لہو پس بشکوی اغیطا کن شاہ فیكون نشاہ و اللہ و کن فیكون ذات و یعلمو ابخی اللہ دت کتاب ابخی اللہ دت کتاب اور حکمتا فیا و تورات والانجیل او انجیل یعنی ده قرآن معلومات پا تورکولش او والانجیل انجیل پا تورکولش و رسولا پیغمبر بی ویرسله رسولا او لگل بشدی پیغمبر الابنی اسرائیل بنی اسرائیل تا انی و یقول انی او دعبو وای چا انی بیشکزو انی نیقول مو که دی و یقولو اوایبا دی انی بیشکزو قجیتو کم پتا سراغلیم تاستا بی آیتیم مر ربی کم پنشانو سراغ ترفا درستا سنا انی بیشکزو اخلقو جولو ما لکم استاز پیدا کول ماننوی چیز پیدا کولو ما اصناو لکم ز جولو ما استاز پارا خلقو مانا در سنگا اخلقو زا جوړو ما استاده پارا مینه توینه د کټنه که ته توینه شکل د مارغو فعل فقه پوک او کمځو فی پای کی فیکونو فشبا غا تهران مارغو باذن الله په حکم د الله باندې وا ابرل اكمها اجرو مدمور نه پیدا شولن وال ابرسا ابرجمل زالا وا اوهیل موتا او جنیکم مړی به باذن الله په حکم د الله باندې او دا چه تا پیرنو می داسی کلو دا, دا نو چه جو بس و ناس تو دیتاو مرغی بی جوڑو الواتی با یا موڑی بی جواندی کولو دا نو دا موجزی تا ورسرا یا پیرنو چه کم نو نغد داسی کلو و اونب بیو کم او خبروم تاسو بی ما پاس باندی تا کلونا چه قره تاسو و ما تدخیرون او پریزه تاسو فی بیوتکم پا کلو نخپلو کی تاسودا پلانه شیخ ولله ده و پلانه ده پریخیره دام تجربه نه مراد و او یا لاخه برو موجزه و دانه و چگنه بس دنن زمانه آ پیران آ چرا پلانه نه خبانه جیب کسیری ویس نیش تپکی پلانه کار نه نپوی او داوی بکی پلانه پیر دا سرسی سر دل رو دا سری نه نه وید دا, دا دام سره مختص دی و دادا مخالق سلم مختص نوی این نفی ذالکا بشک پدیکی لآیتا لکو خام خانشانی استاد پارا ان کنتم مومنین کچریتاس مومنان و مصدقا لما او تزدیک انکی بای داسا بین ایدی یا چمخ زمان دی مؤمنت تورا تیینی تورا و مصدقا او تزدیک ما داسا و بین ایدی یا چمخ زمان مِنَا تَوَرَاتِينِ تَوَرَاتِ وَلَا اُحِلَّ لَكُمْ او دیره پارا چه بیانو کم دا حلال والی دا بعضی سزنو لکم تاستا سمطلب کم سزنو که یهودو بانده تقار او دا عذب پوجبانی بنشو نو اللہ و مات دا غیب بیانو که دا حلال والی عذب تاست دا غیب بیانو کمان وَلَا اُحِلَّ لَكُمْ بَعض الَّذِي حُرِّمَا عَلَيْكُمْ او بیان بهکم تاستا د حلال والی بعضې آسیدونو هرې مععل کوم جارا شری په تااسبانې وجه تو کوم او راغلی تاستا به ې م رب کوم پهشانو سره د طرفا در اوپل نه په تقل الله پهې کې د الله نهواحتوي قانون بیان کو وکيون بیان کوو اللله نو يېږې او زما پې قرارراشي صرف پهتهقل نهنووي چې زی د د الله نرږې کاررنګي نواعتیونی زماته بيداروکې او پیغمبر پښې چروان شي اصلي ارادہ کوي دا د الله نه ارادہ ان الله بے شک الله واستاس اسلام ابن الله نواوري ان الله بے شک الله ربي رب زماده و ربکم ارستاسره فعبدوه یماتوکې خاص داغه از شرعت مستقیم دالرنی غدا ودعلار نه قدا زکه غویلیو چې دا, دا الله کتاب زموږ د دین صفات کړی دی نه الله ویناو نه راهشده را هاذا سورت مستقيم دللار نه غره فلم ما پسر کلا احس اچ معلوم کو عيسى عليه السلام منهم الكفر دين کفر احس پمان د علم ار کلا اچ معلوم ک دی عيسى د عيسى عليه السلام نه منهم الكفر دين کفر جدي خو زمانور خبر نمن نور مارګوري پکې نه جوړيږي قال ویسائے سلام من انساری شوق به امداد كونکه زم ما الى الله دا الله کې ين داعين الى الله ما سر با شکر بولن کې الله دین تا قران دا الله کتاب موسم دا کرا چې څوک استعمال غره دي چې قران سنت ته خره بلی دا استعمال غره دي او کنه له دي خلافو نهغه استعمال نه دي ایسلام اسلام اید الله دین کې ما سره شرکت به سوګو کې څوک ما څه ملګری دي قال الحواریونا اوه دوستانو نه نو منګه انصار الله امداد کوونکې یو د دین دا الله انصار ملګری امداد کوونکې یا خو چې کم نه دا حواریینه ورتوي نو حواری یا خو سپین چی سپین رو بیتوو چی جامعی پاک سپینی چولی یا خود او یا مخوری زی خلق ای خبر منی ناغتا حواری وی بازوی داد دو بیانانو جامعی بیوینزلی خونا حواری اغا چاتووی سپین رو باو چی اغا قوم کې مخوری زی او قوم که بیحتری او خلکو کمانلی او خلق ای خبر منی دا امبياو تابعدارو هغه د قصو د عيسى عليه السلام دا داس دا پنریبو او دا په خلکو کې او قیمتي وو <تصفح> زکوي الحواریون نه نو انصار الله محمد الله رسول الله دین امداد کوونکيو امننا بالله من یقین کړه دې په الله باندې وشهد گواشه به ان مسلمون چې به شکام ان غا ایر باز منگا آمنا منگ یقین کل ده بی پا کتاب انزلتا شتارا لگل ده واتبان الرسولا آتا بجرکو رپی غمبر فکتوبنا پس اولی کی منگا معاش شاہدین سردگو احانونا وما کرو او چل جوڑ کو دی وما او چلو کالا دی سرا یعنی تدبیر کالا دی سرا واللاخ دی پا آخیر غواړه چل جوړون کي ره الله دی سره تدبیرو کو ځکه دې خپل پیغمبر باندې کیسه جوړو نه الله دې دې سکه دړي وړه شو زما سکه پیو چلي دو او د هر پیغمبر سره دا کسم معاملاتو هغه شوي دي اخر پیغمبر سره او دېغه معاملې کړو لکه سوره الانفال ګورئ نهم سي পারা سوره الانفال آیات دیرشم کې وایي وايضیم کرو بِكَ کلله نه کافرو لیس بتو کا او یختلو کا او يخورجو یمقرونه يم کروله والله وخير الماكرين تا تا ياو ياو ويمكرو او خیر ماکرين او وخې چې چل جوړو تاته کسانو چې کاافرانو دديره پاه چې خیت کتاب یا او ووجته یو باته د خپل ذنه یم کونه يم کوروله او دی چل جوړو او چلو کاله دي سره باہر قرن هر زمانہ کی پیغمبر تا حق پرسو تا سکیمونا چلونا اگا جوڑشیو دی لیکن اگا سکیمونا اللہ باقی بنی چلو اس خال الله فکم وقتی چووے اللہ یا عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام انہی بے شکزو متوفی کا پورا خلمتا ورافعو کا یعنی پورتا کومتا علیہ و متوحرو او پاک اومدی من اللزینا دا کسانونا کفروچ کافراندی و جایل اللزینا او گرزو ما کسان اتباو کاشتا بیدر کشتا فوق اللزینا دا پاس دا کسانو کفروچ کافراندی ایلا یوم القیامات رستر قیامت پوری وزدی زیکی متوفی را غلری اینی متوفی کا بیشکزو پراخلمتا قاضيانان وهي جه توافيه پا مانا دا مرق الازي ناغيب إساء عليه السلام و أغا وفادته اي سوي أغيب لكي كانا اي سوي دا إساء عليه السلام دا زمانه نصابك إسائيان دا دا دا وجهنا أغا قين وانتداشت كي دينا موراد دا غيب دد تا إساء عليه السلام دي وفاد دا إساء عليه السلام دي أغيب تندا موراد أخي دا رنگی داقی نشانه ای دا تاسو گوره ایسایی ار یو ایسایی غالتا پتای چولی دا دیکی دا دیکی دانی پانسی کلی دا زیر از ورنده کلی دا یو نخوا داقی دا داقی دین دا دا دا دا دا دا مراد اخلی که ایسا الاسلام پانسی شویره آن پانسی ره مسلمانان هم دا غسی کلی آقی هم دا غشی چولی ویده تا پوستو که ویده صلاح چولی ویده دا سمت لابده دا چپړه ده تر او سکول کې دا څرده بازو کې ده پبلک سکول نه کې او چې کم دي کې کوټ پات نند او دا شه د نن تک وی تعلیم خو دي حالان ته د سکول نشي صرف د ډسېپلن او د ورده د غي پابندي داږي دنه نه پاره کې استایانوم دغه څنګه رضانوم دغه دي ا دې خون بسو اخګاري دي او جسسته کی په انګریزي نه اړه کوي هغه براله ځان له باغ ما شغله ځان په دستورغه ګرځي دا ایسی اداري زمون تاریخ چې دینه هغه د هجری نشوروری هجری نبی له سلام الله علیه چې کله هجرت کړ دا هغه وخت نه هغه دوه صحابهي امنګ 15મી صدې کې کمونه حسابو او هغه 2000 چې نه کې حسابي کنه دا دغه کتاب دی انګریزي په پدیو جاري وي چې ساره طلام عقد او فات ولې توفيل ته راغله متوفيكا ز تا پر اخلم معنا دا غره وي د عبد الله بن عباس رضی الله عنه دا غره روایتې چاردا چې توفيل معنا ميت ککلره حالان کې دا غره وې سیم نه لري او دا غره د علي ابن ابي طالب له هرځ دی او دا هغه هغه سره ملاقات اډو شی ویني نه بیا روایتن قابل عمل نه دی او توصیف معنا توصیف په مقابله د موت ته د حيات ته چدنه دراغله ها د مرګ راغله ده توصیف په مقابله د موت کېشتان لکه صورته بقره کې تیشو اتیشته مयत کې مخی تیر شو آل تیسیلو کیف تکفرون باللہ و کنتم امواتا فا احیاکم کیف تکفرون باللہ و کنتم امواتا فا احیاکم اللہ ویسرنگ انکار کروی دیو والینا ویتاس نشو نشتیق ریتاسو مو دا خود توفی دا حیات مقابله که چطه نیشتا؟ ایزه که نیشتا اد توفی پا مانه دا پورا غستو رازی توفی پا مانه دا خوب را غستو رازی لکه سورت کې که شپیتا مایت که برای شی چه اللہ تاسبانده دا شپی خوب راولی خوب پا تاسبانده دا شپی راولی نتوافه مانه اغا پورا مراضی معنا اخو به مراضی لکه سوره النعمه ګوره شپه ته ایت کوي واهو الزی یتوفاکوم باللیل الله غزاته خو بو تاسو باندې راولي تاسو باندې الله خو برا ولي کتوفا مانکه چې الله تاسو باندې مرګ راولي نو بیا ذ چاله ګا او یها ثم يبعث كون فيه ليغزا جمل مسمى ما نبيا सके يتوفى ما نه دی کې مرګ وکي چاله حزاتې چې تاسو باندې د شپې مرګ راولي او له دروازې پېن راولي ته دروازې نه راولي د خلکو د ورځې مري تو فما نه دی کې پورا غستل خوب را وستل دک سي دی کې معنات اني بيشکه ذو متوفيكا پورا خلمتا ان اس معنیه قرآن پخبر ورپسی که ده متوفی جیسا معنیه ده ورافع کا الی یعنی پورتا کوم ده زن طرف تا در تفسیر وزاد شد ورافع کا الی یعنی پورتا کوم ده زن طرف تا تر اخلا باقی سال اسلام جونده ده او داغو پنزول کی داغو پراتلو کې دنیا تا خپل حیات سره احادیث متواتر دا موجود دی امام مالک رحمت الله علی متواتر احادیث نقل کلی دی دارنگی بخاری نقل کلی دی متواتر احادیث باب دو نزول د عیسیٰ علیہ السلام چی عیسیٰ علیہ السلام جوندے دی او قیامت نزدی نزدی اگر براز او حدیث کے مراجی نبی علیہ السلام فرمائی لی لا تقوم الساہ قیامت بنا رازی حتا تر پوری چرا شی عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نزولو شی اگر آشی ناغب سکی عیسیٰ علیہ السلام صلیبونو با مات کی صلیب اگر با مات کی دارنگی جیزیا و تکس اگر با ختم شی چې علیہ السلام نراتلو وقتی دیو دا بوشی و اکسر سلیب سلیبون اغب مادتی نو اغب خیامت تنیز دی نیز دی رازی فدیو جبان دی زکالاوی اینی متوفی کا زوتا پوراق لما و رافع کا یعنی پورتا کم دی زن طرفتا او متوفی اخذو شیع وافیا یاسیس پورا اغستل لکا خلا کوئی توافیت الدین توافیت الدین ما پورا قرض شکم دی نه یا پورا قرض ما واغستو نیمګړ می وانه غستو تو دین پورا قرض نو واغس په توفی په معنا د پور راضی د مار ک ناراض انی بشک ازا توفی کا پورا خلم تا ورافو کا یعنی پور تا کوم دې زان ترط تا الیا زان تع کا او پاکو کوم تامن الذین دا کسان او نا کفر او چې کافر اندي او جاهل اللي کسان اتبعو کا کتابه دایری کیستا فوقا اللي زين دا, دا کسانو او کفر او چې کافر اندي لایومل قیامت تر صفه ماده پوری ثم لی یا به ما طرف ته مرجو کوم وا پجستا سرا فاصموا فیصل واکم بینه کو او من استو کی فیما پاسکی کنتم چویتا سو فی فاری کی تختلیفون اختلاب كون کی نا په کسان کا فروج کاافراندي په ع بهون په سذاابور کمغی تعاعذااً شدیداً عذاب س في دنیا په دنیا کې وله خراوپ خت کې وماللهون نهبديره پاه مننا سریرین سوکم دادي په الذينا او هرر کسان آمنوکیخین کلدي وعمل سوال هااتتی عمل کیننی پهیوهفییم پووربول کدي تا او جوور همبد واللہ پاک لا يحب الظالمین نقفي ظالمان ذلک دعنا نتلو بها تسری في غمرته ذلک دعنا نتلو بيان من عليك تامن الايات دا يتن ون الذکر الحکیم اذن القران حکمت ولنا ذکر قران اذن قران, قرآن حکمت عند الله بل دې کې د سایانو دن سواره د شبي جواب عقيلو خفه چې سال السلام ابن الله ندي د پلاي اوه لا رشته چې الله اقنه دي ابن الله ندي د پلارو خي داکي جواب انما سلا عيسى مثالو مثالاده سال السلام عند الله الله سره کا مثال ادم او شند ادم السلام دي دو ما عیسیٰ علیہ السلام کو لا موروا او دادم علیہ السلام کو نپلا رو نموروا نبس اللہ دا غسی کن فا سره پیدا کرده کن الله یکون شا فا یکون ناگش موری وکن خالکا ہو پیدا کرده لرامن ترابن دخولنا ثم مقال له بی وغتا کن شا فا یکون نشا الحق و حق جدی من دی वला تكونن واسمك ات من المنترين ده شکون یا یهم کیه په شکې دای سایان سر د مناظرین فمن حاجک وای سره مناظره شیوا اوس مباهله دینه سوارو سرا داږي بیان فمن حاجک په سوچې جگل کیتا سرا فيه و باردی سال السلام کی چغای له او اغا بندنه او من بعد ما پزاغینا جا اکا چرا اشتاتا من العلمی پویا فقل او آیا تعالو ارعاشی ندعو ارعو ببلو منگا ابنانا زامن خفل و ابنانا کم تاس مراولا زامن خفل و نسانا ارعبولو بی بیانی منگا و نساکو تاس مراولا بی بیانی خفلی و انفسنا منگ بمراشو و انفسا کم ارعو تاس مراشی سمنا بتحل بیا باب بدو ایو غالو فنجعل او بکردو لانت الله لانت دا اللہ علی الکافرین پک در اجنو باندی علی الکاظبین پر در اجنو چه سوک سال اسلام دا حیات نمون کردی سوک دی سال اسلام د بندگی نمون کردی کافر دی کاظب دی دعا با غالو او اللہ با آغا دعا قبولتی او آغا ان کس لبس داور کی جس وقت من کردی ان هاذا بیشک دا بیان لهوالقصص الحق خامخ بیان رشته ني دي مناظره شلا وباهلو سه پېسله پوسوشه پدي باندې ان هاذا بیشک دا لهوالقصص الحق خامخ بیان ديشت ني دي کوم بیان او ما من اله الا الله چې نشتره بل حاجت پرکون کې مګر دا غي ولاده الله او بے شکا اللہ لہوالعزیز الحکیم داغا اللہ زور وردیحا ونرے حکمت دی فا انتا واللو فسکشن مخوالو دی فا ان اللہ بے شکا اللہ علیم فوادے بالمفسدین فساکتا انکو باندی قولیاء اہل الكتابی دا دیز ہے د دا سولتا دوے مجسا آگا او پا دی مجسا کی قبائع دال کتابو آگے بیانول پینزل اسناکاروالي دغه کتاب بیانول چې وایا و ادوا درینه کاروالي پکې نه دی وړې ګناکاروالي پکې دی و ځانته نه بچی دړمبانه ناکارواله قران دغه کتاب اغاز کرکو او اغه داو چې الله سره شریکان جوړول دا لا ته نه نمانو نه مانو الله هغه کړه کوونکې هغه یو نه غاڼو قوله پیغمبره يا اهل الكتابي تعالا و راشئیلا کلمتینو یوی خبرتا سوائین چه برابر دعا بیننا پمین زمن کی و بین کم پمین ستا سکی آسدہ اللہ نابدہ چه عبادت پا نکو الا اللہ مگر دیو اللہ صرف اللہ برابلو دبرچانو بسان لکو بلچانو ما فقر اسبابو وقتن نکو و لانو شرکا آنو شرکاو بهی دقی اللہ سرشئی نیسوک نا پیغمبرو نا ولی نا بزرگو نا فرشتاو نا جن شیعا شیعا ای صبح ولای اتخذا او نبنیسی بازو نا بای زمان نا خدایان من دون اللہ سواد اللہ نا و پا خوی تو بانی بل سوکا دا بلستو فا انتو اللو پس کچری دی مخوارو فا قولو به اننا مسلمون جی بشک منگا تا بداریو من دالاد دا حکم تابع دار یو تاسو هم یا اهل الکتاب بیم قباحت اوردی مطلب داو چې وتاه اس دان ته پدینی حنیب کلک وای چې موږ د ابراهیم علی السلام د دین تابع یو نه تاسو شرک وای او ابراهیم علی السلام نعوذ بالله مشرک یا اهل الکتاب اهل کتاب او له متها اجونا ولې جګړک تاسو فی ابراهیم و بعره د ابراهيم عليه السلام کې و ما انزلت التوراته او نوراله غلشي و توراته او انجيل او من بعدي مگر پس داغنه و داغنه رستو او انجيل هغه له دې هغه کې غدانشته توراته هم د ابراهيم عليه السلام نو رستو هغه له دې هغه کې هم دانو چې السلام الله الله سره شرک کړو يا نا ذولې من له لو نه نه و په غلاته او اس جګه من نې جګړه و په دغه ورو باندې جګړه کوي دارنګي د امام سے باره کې وتا پته نې معلومات پني ورتا او جګړه بکې امام سے پس باندې پوي دو هغه نه دا که <coughs> نو جګړه بکې خراب چرا پوي دو هغه په دوره ځاګه نو وای تاسو خپل تاریخ کوي غیر مقلدین تاریخ او دا کوم وخت نشور او شویل کوم نو وخت نه راغلی تاریخ حقن د انګریز نه مخ کې چې کوم تاریخ شته نه ورشته به څنګه انګریز را پیدا کړلو اکبر دا خبره وا اکبر بچا یونیک انیک بنیادمو لیکن کله چې شی مولا شیه ملا غراغه نو اکبر بچی بلار کو او دیني اکبري خپل هغه په جوړ کو یو رزي اکبر بادشاہ تا شي مولا راغې وي تمونو سره خپل مولا مرقامه کې چې مناظره مون سره وکي ناغه وي خان نو عبدالمومن چې ورته مولا د پیازا ناغه دی هغه وي خان هغه استادون دا وونتونه سي نو بادشاہ ته یی چې ټیګدا پانی را وښته د ډیران څخه غوندي او پټ کې اوس او سپنی جامه وا وستي او پټ کې دم را وچی ور پسې را خېچو لاسو کسانو ور پسې را وړو اډاما پسې را ولای اله شملایستا ته پانی را وړل لسخه د ډیران او بادشاہ دربار تر راغې د اکبر بادشاہ شیه مولامر هغه کنه کرالو کین اصل پنی د ډېرن سره ورول د بادشاہ ته مخه ته پکا لین کی خور دی نا شیه مولا وی وګور کنه بادشاہ سټار دروازه پکاوی هه تک یو داو دا پنی کې خو د ښا بادشاہ وته داولې وی دا پنی نه ښه لته تل کی خور دی داو ښه پنی مې ذکر وروله چي دی شه غانو زمانه چې کم سپلې پټې کړې وي یې ښا یې سپلې نه نو ته کوي مولا د بیا ته یې لا ثابت کوم گا موږ معنی کلام راوړل الله غلا ګرته موي دا به ته موږ باندې ثابت وي او به ټیک د ثابت ته کوم وي ښا تاسو د نبی رې صلاتو سلام نه پړې پټې کړې تاسو چې یګان نه شی مولا منگا او وقی کم زیو نبیر سلام کلتیشویر یا منگا توی خاقان ری شا تاس ری شا داو بکر سی دیکھ رزی لانو نا پانی پٹی نا هو ته مونږه واقع کمځو دا هغه زمانہ کې کمځو مې مولا د پیاده غو خوریش اپون شو تاسو د حضرت عمر زلالونو نه پانی پټ کړي نا هغه حضرت عمر زلالونو زمانہ کمځه مون کمځي پیو هو کوس راغلیو هغه وکه کمځي ته یو خو مزغه کمزور شي وې کنه کمزورم ګډهما تاسو د حضرت اسمان زلالونو نه پانی پټ کړي عاملا اشيوي منکم کم دی هغه وقت وساره خاخوا خو 20 وړيږه تاسو د حضرت لیل د لانو نه پانه پټکړې پا نه هغه حضرت لیل د زمانه خو وخت و من ته دا هغه څه پاتره نه جو مولا د پیاده پانه راوغه استاو نه یو خبره نه ولا چې شراب چنا شي مولا له دمو کو وي تاسو داسې داسي نه دا نبیله سلام زمانه کوي آنه چکم نینه داو بکر زلانه زمانه کوئی نا دا عمر او دا آلی و دا حضرت اسمان زلانه همه زمانه کوئی دا تاسو دا کمیر آل اوز چکم نینه داو اعتراضات کوئی آیه لڑا جو از غل و الباب لڑا جو دا اسی جگلی کوئی دا او داگه جګړې بکی لگیا بای امام سوی پا کم زمانه تیشیره تاسو کم زمانه کرا غلی تاسو اول داگه امام سو بست داغه شاګردان وګورای او اع شاګردان چې دا عبد الله ابن مبارک او د سوفیان سوری او د حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ رحمهم الله دا غي غند شاگردان دا چې چرا احادیث کماهرینو دا رنګې په فقہ کې هغه ماهرینو انداسو شاګردان یو ربي او استادان لا دا وګور زکه الله وی یا هل کتاب لمته ها جون فی ابراهیم اوما عزلت التته والولنجير اللا من بعددي أف لا تقلون بیاام تااس نه پوږي ها توم بیام تاسوها اوول داس خل کې ح جيم چې جغه کوي في ما پااس کې ل چېشت تاستابي پغ الم پويا خ پوږي چې برمه السلام اغ مودو خ تو ما توها جوناء نول جغه في ما پاسو کې ليسسه لقوم ک نشت تااسستابي پغباندي ع الم پويا. واللاخذات يعلمون ويجي وانتم لا تعلمون اتاسن ويجي ما كان ابراهيم نو ابراهيم عليه السلام يهودي يهودي والانسراني عيسى ولكن كان لكن وحنيفا حق مسلم تابدا وما كان من المشركين لا شرك ونكونه واخ شرك نو اخ مشركنو ان ول الناس बेशक ولد خلقنا به ابراهيم ابراهيم عليه السلام دا لذينا اكنه اتبعه چي تعبداري کولو دا او هاذا النبي او دا په غمبر او دا ابراهيم عليه السلام تابعدار سندو دا متبعين اغه سندو نو آتشته سي فرع سنت الممتهنه و ګوراي الته چې قران اغه ذکر کړی شينه سنت سألو رميات كوي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن أبراء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغزة أبدا وتعبداري ويك منغاش تأصر شكنا ويزاري و مش ستاسو د شرکتیا تنوې زاريو او د آچانا چې تاسو را مدد کوی داو للذین تبو او هاذا او دا فی قنبرا چې د ابراهیم علی السلام د طریقې تابعدارو والذین عاکسان امنو چې یقین دی والله خدای پاک ولی المؤمنین دوستو مومنانو دی دریم قباحت دیهود هغه بیانو جو د ځانه درو جوړوي په امبياله هم سلام باندې دروغ جوړوي وه دتو اي فتن او خوايش کې یو ډله من اهل الكتاب دي کتاب الكتاب ولون لا يذل لنكم دا چوه لري تاسو پมายذلون انشاره دي الا نفس مگر خپل ځانونه وมายشورون او دي نه پويګي امبيانو باندې درو جوړي او اسلام جوړي او پیغمبر نو مړي مقام خولل دي کوم دې کی ولي دروغوه <تصفيق> ويدي مولي ما وغيلا آغا حديث با روج محدثين عبال قل موضوع غرضو لره او آغا حديث قابل عملم لره ذكع الله وما يزولون إلا أنفسهم وما يشورون في انزم سالورم قباحته جي تاسد الله دو كتابنا انكار كواهي يا أهل الكتاب اهل الكتاب والاو لم اول انکار کوئے تاسو بے آیات اللہ دایتن دا اللہ نا وانتم تشہدون او تاسو گواہانوئے یعنی تاسو گواہانوئے او پوریئے دا کتاب رشتنی کتاب دا انکارتن کوئے یا اہل کتاب اے اہل کتاب والو پنزم قباہت تلبیس حق کوي حق او باطل اغگڑ کوي کی یا اہل کتاب اے کتاب والو لما تلبیسون الحق کا لما تلبسون الحق وله يوزه كوي بالباطل ده باطل سره وطبتمون الحق ووله پتو حق وانتم تالمون او تاسو خفوه گئ خفوه گئ چه ده لیکن بهم پتو وي بهم خلاف كوي او ده غير ده پار دا دنیا دوکانونه وله کلو کلوی چه دن بانده دنیا را طوله جمع کئ انا غير زان لمشقاله گرزوله ده او ادا دین دی و دین خرسي کینہ ځکه عبد الله ابن مبارک هغه فرمایلو قد یبتل مرء حانوتن لم اجرہی وقد فتحت کل حانوت عبد دینی ا دکان خلغه کول او کولای ا تاجکمن دکان په دین سره کول او کولای دکان سره کول کل او کولای دی په دین باندې دکان کول او کولای او سودا خلقی او غیل رازی او داغین سودا اخلی په دی وجبان دی او بیا دس دکان دی جمعات که کل او کل قلع دی بین الاساترین بلا علقن وی پامین دستن که کل او کل طب تبتع به اموال المساکین او دمسکنان و مالونا پا غیش کمدن لٹی او حاصلی په دی وجبان دی لی مطلب سون الحق اغورا حق خبر چ پٹیگی یا تلبیج د باطل سرا د حق او د باطل تلبیج کئ نداوله کئ د سو وجو نہ بئ کئ یا بیری گره چانن زکومسل نہ کئ یا به دنیا کې سکا معراج نہ زکومسل نہ کئ د دی وجنا نو جهه کې وسړے بیانئ نداغه بدانئ نبهیری نبه تم هلالج پئ او مثلا هغه په مخ کې بنده بوزي زکوی وانتم تالمون آقا پویگه وقالتوائفتن او اوید علی من احل الكتابی دا احل الكتاب والونا شپکم قباحت تی او اغدار چسکی مونا دا لر دن بارکی جوڑی وقالتوائفتن او اوید علی من احل الكتابی دا احل الكتاب والونا آمینو ایقینو که بللزی پاس بانده انزل حلللزینا چه را لگل شویریا کسانو تا آمنو چه مهمنان دی و جهنهاری پسی صدر وزکی وقف رو این کارو که آخر و آخر داغیتا دا یهودو بدا چلکو چه مسلمانان با نوی ایمان به لو نو یو بلتبوی نا زیکن ازحارو که دی ایمان نا چه ما خام باشو زیکن روستو شوی منگا نمونو زلو مسلمانان و نوی مسلمانان رو که برال دا سنگ پی غمبر دا څنګه دی و دا خلق دی دغه پوه خلک دی او ساریمان اوړه ماخام چې کمنو بیا شو دا سکیم بیا جوړه او دی طرق سره دا چل به کوو دا اوسم دغه کله بدات قبلی نه کله به چې کمنو سنت خبوله داره پایه چې خلک میل چې چا او دا کار هم صحیح دی او دغه هم صحیح دی په دوه بیلوو به خپ شو کېښ دی چا چې په دوه بیلو پپې نو یو بهळे په یولشیه بل په بل لړشیه د ښاروب خراب شي نه وکړي نه الله وی داست کی مونږ جوړي یا ا منو وجهه نهارې وکورو اخرو لعلهم یرجعون د دې لپاره چې دی واپس شي د ایمان نه نه مسلمانانو ولا تؤمنو قبحت وان بیانې چې او یو په بلتا په يهوديه سره کوي اټ تواسي بل يهوود يهودي منسوخيا اګه يهود چې منسوخ شوه د يهودیت بیا هم د رياسيیت کی او د پرينه ځای او د غورو منای دا سي اوسمه پاکه بدعت ورسومه ده چې منسوخ شي ویری نه لپاره بنه وسيیت کوي دا طریقې ومنه د غور راتینګ کوي او که دا دنه چا واغسته نه غوره خراب بش نه نه خراب کیږي عوام نه الله فضل احسان د قران ورده دا اللہ کتاب تناس تی آج انابت پکی نو اللہ ولی توفیق دا غصی لاری ورکی نو آغا چگی سوری وزکار نکی حسی بلکر بگوی چگی ورکی وَلَا تُعْمِنُو یَقِن مَكَوِي إِلَّا لِمَن مگر پَخَبَرَ دا غصی تَبِعَدِينَكُمْ چِتَابِ دَارِكِ کې د اسْتَاسُو آیتا مشکل مشکله حضر شیخ القرآن نور اللہ مرق نو مشکلات نه ګرځولو یو داده چې دې چې کولات او امینو الا لمن راغله دې نو د وېش کالات په کې داده چې د ایمان سلا لام ناراضي دن تراغله دې ولا تؤمنو الا لمن داده کې لمن کې دا لا راغله یو دیش کال دې د وېش کال داده چې ګور ها ايو اتا احدم مثل ما اوتيتم دا علدد لا تؤمنو دي دا لدسډه د لا تؤمنو ری او قل ان الهدى هدى الله دي مینس کړهولو نه دی ول مینس کړهولو دا دوه ښکالاتی بل ان الفضل قل ان الفضل بيد الله دا جمله مړه دا دې دا کومینس کې پکارو ان دی ول اخر ترولو یاو چه در ایمان سلا لام نرازی ها کچه در ایمان معنی تزدیک یا اقرار اغرار اغیر نبیار رازی بیاراتلی شی خو کچه در ایمان پا خفل معنی باندی وی نبیار در اغیر سلا لام نرازی و بیرازی بیراتلی شی لام نشی راتلی دا, دا دوان اشکال چه کم دی دل دکی دی خو آیتو مشکل ده وی خطبان گوه اینو وَلَا تُعَمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ ده آیت کے دو اشکالو یہ اشکال داؤ چیده ایمان سلا لام دلته دلتکی لمن دلتو لرا غلره دو اشکال داؤ جا ایو اطا احدم مسلمہ او تیتم داو علت دلاتو امنو ری علت داقی دی مانا علت دیتو وی ایمان مر اوڑی ولی مر اوڑی نا ایو اطا احدم مسلمہ چوار بکڑیشی یو کستا دا پشان داقی چه تاصل در کڑیشو ویرے نا دا علت دلتکی دلاتو امنو دا راوڑی وو نقل ان الهدى هدى الله دیول مینس کې چې کم نه نه په دیو ځوان دی د دین اول جواب ده دی چې ایمان کله په معنا د تصدیق راشي یا د اقرار راشي نبی اسلام د ایمان لام راضی چې کله ایمان په معنا د تصدیق راغې یا د اقرار راغې نبياد ایمان سلا لام رات دیشی نو اس ایمان دے جے کہ معنی مختلف ایو ولا تؤمن یعنی ولا تصدقو رشتنی مگنے الا لمن مگر دا ولا تؤمن تسدیق مکوی دے دین دے لمن مګر دا اچه تاسو کې کوي تابع دینکم چې تعبدارکی د دین تاسو تاسو ر دین څوب تعبدار دی سجدي کوي نو دا خبره خیر د اومان نه د اومان نه د ما او تاسو ایمان را دی سلام سره یې سب کې ولا سمعت م يبقى polishing اللون مى Goodnight وأنا انت تمؤمن الزوج في حرها ولو كنا صديقين وأنا انت بمؤمن ولو الزوج صادقين حرها سي PUñ dochقا糞ت الصداق بالن Sabbath حقاixed الإلة بالبjekة قد تصديق ما تؤمن تصديد GET تصديق المقايد المدى في خلح وهم إلا ل Sonic مگر دعا چاکاوی تبع دینکوم کتاب داری که دا دینستا تو لا یو مانا دویم ما مانا ایمان پا مانا دا اقرار نبیان سیل اللہ مرازی دا ایمانو وَلَا تُعْمِنُو وَلَا تُقِرُو وَلَا تُقِرُو بِحَقْقَانِيَّ دا ایچا اقرار مکاوی دا دهی اقرار مکوه ده حقانیتو ها الا لمن مگر ده آغا چا اقرار ده حقانیت کوه طبع دین اکوم چه تابداری که ده دین ستاسو ستاسو رو دین تابده ده ستاسو رو اقرار که ده مساله ویمنه لیا ٹک ده درم سیده او یادا ده چې د لام زید ده لمن که لیمن کدالام دا, دا زید دی نه چکل زید چو نه بیا ایمان په خپل معنا باندې والا دی ایشوا خو بیا معنا محمول علالمعنا دی چره حاصل د معنا وای کله چې لام زید چو نه بیا محمول علالمعنا دی یعنی حاصل د معنا والا سمانا ربیا ولا تؤمنو ولا تؤمنوا يقين مكوى فخبرت ايجابان دي, دي يعني اجهدوا انكار كوى اجهدوا كل حينين كل احدين انكار كوى هر وقت ايو دهر ايجاب همان حاصل معنا دي طبقا محمول محمول على المعنا يعني حاصل ده اجھادو ولحین ول عہد انکار کې هر وخت یو درچانا ایس یو وختونه مننه او د هیک چاونه مننه غوري پدې خپل لار خپلک او دارا دین کې نا خپل دی پدې وجبان نه روح اسلمانا اغه دار او ز ده ان مثل ما اوتیدم دا علد لا تؤمنو نه فاحسسلام پا تقدیر دا مخافتا سرا دا علا ایو اتا اهد مثل ما اوطیتم دا لا تؤمنو پا تقدیر دا مخافتا سرا سمعنا تاسو چا تا دن مخی دا چا اقرار مکوه ولی ایو اتا دا چوار بکلشی اهد یو کس دا ما فشان دا غی اوطیتم چه درکل شوید تاسو تا تاسو لاکم ایلم درکل شویده نکر تاسو چا تا خو نبیابا خرخرا دش دا علت دلاتو منو ذکره چه ایچ چا تا سخه دا بویکن قرآن نزدکی قرآن ازدکی که نا اپا میاچه یو نمکی سنگزدکی که پر انزان که چه اوی دوری که اگه خلقو اتا لاسوا چه شکر ده اگه اتم لاسوا چه القرآن تا اپمیاش کیز دکین میابز دکین یا نه خد شو روه کو د یک پرون یک پرون دکین پدی وج باندې نتا علب ال ات منوری کی یقین م کو دای چاد دین ول ای اتا چور بکلیشی آدم یو کاستا مسلمہ پریشان دا گئی او تیتم ک درکلی شید تا ستا تا سلہ درکلی شید ندا بل چاله ورکلیشی او او یحجوکم دا دینه لدل اتو مینوري ولي کتاسه چاته دا دین اوخره نسچل بوشي او يوهاجوكم یا با جګړ کې تاسورا ان در ربكم کې در خپل یا اي په كتاب ربكم په کتاب در خپل کې کتا سوم دا مانه او دا مطلب او دا ترجمه ورته وخه د څه باندې کې ها موږ ته دا څه په خو 20 کې و دا ا اوه جوکم اندر اب د د دمع ل د اتو منوري مخي اچاتو ولي سر بیا کي چمون تا تلو سنه خو له يہ د من مشرح نتا نو ز ګور قران ديږي کي ان ان ال هدام د د اخر جواب دي دا چغي داويل چ انکار کوي او ممني چې چاله څور نکړي شي نو قران ديږي وي قل انه الهدى هدى الله او آه هدایت او دین او دا, دا هدایت د الله دی دی وی چاته سه یما د بهتی جگړ کوي یا به دې علم دا څه ور کوي شي نک تاسو یې نخیه او زت کراځه الله اوه چې ان الهدى هدى الله ودین د الله د دا غلار دا او چاله جو الکی نغی ورکی نغی ورکی ان الهدى او ورپسې دا جمله چې قل ان الفضل بيد الله دا جمله د تول راوړه دا ځکه کچه د ایه جوکم عند ربکم نمخر اوړوي لدعو هم سوال براتو چې دا وقل ان الهدى هو الله او وقل ان الفضل بيد الله دا جنا دا د્વાلده مخي جوابونه دا اوه حاجو کوم جواب شې دا واه سوال پیدا کړو دا وه همرا ته نزدک دا قل ان الفجر بيد الله دا اوه حاجو کوم نرسترولو کې تاسو کو جګړي دا و چې جګړي به کوي او دار چاله ورن کړی شي او علم د الله سره دا فضل الله دې لکه دې سورټ تیر شو یوت الحکمت من یشاؤ و من یوت الحکمت فقد اوتی خیرن کسیرا اللہ پویا ورکی چاله چو خواڑی سوکی من کول نشید دیده خلوی پیغمبران ان الفضلان بیشک فضلو بید اللہی الله دا اللہ کدی یوتی ہی ورکی من یشاؤ چاتا چو خواڑی واللہ خود پاک واسیون علیم خوند د خیود پویده یا خداسو خاصګي به رحمتي په مهرباني خپل سارا مې چا تاچو وړي والله خدای پاک زل فضل العظیم هاوند فضل وی دی ومن اهل الكتاب اتم قباحت يهودو هغه داو چې خاينت ګردي وګه لا ګردي قران او اهل الكتاب يهودو داغه لا ګردي دی نه کنه اډيرمانت ګردي کنه ډيرمانت ګردي قران خاينت ګردي نه د قران ماقول شاډل خپوي او په دنیا باچې دینو دنیا ورته ورسمه کې نه دی بیا هغه تل تم سازوي وې دا ساز دی الله وی اهله کتاب خیانتګر دي امانتګر وته نه وای هغه چاته وای چې ری ایمان ډول وي ومن اهل الكتاب به با د کتاب وله نه من اسوګ دي ان تم انه کما ته دې هغه سراب کې تنتو هرندې نرمال یعدي واپس کې به لیکه تا تا ومنهم بای پدې کې من اسوګ دي ان تم کامانت کے دیا گا سرابی دینار ان یو اشرفی لا یو ادھین بھائی واپس کی علیکت آتا دا سے پکشتہ مانت دار چھو دیر مارو سرکی درکی بھائی واپس دیر پکشتے چھو اشرفی و سرکی ری نہیں درکی در لا اللہ مہدم تالے ہی مگر کچری ہمیشہ علی پاک بنی قائمہ اولاد چھا ہمیشہ پسر درکی چھو روپے میں در سردہ روپے میں در سردہ دا با احسان در ندر کنو احسان در ندر کنو سره ده سرده ذالکر دی وجنا بی اننام زکجدی قالو وی بدیل سالینا نشتر منگ بانده نشتر منگ بانده فی الامین فمال امیانو کی سبیل سگونا دا با کتابو مشرانو ولمو با اوه اوه اوه دعوامو نشتر گنا کپار غال دیو ارنگر تین مالو آغستو نواز بمن وی مالق غازی مالموزی ما خرد دا کلی مولی اوله جوړ کړی وی دای بيدامیان مال کمونغه وخر نه خیر دی ولی خیرات نو باسی خیرات نه کئ زکات پتی طریق نه وباسی نمنګه ته په دې چل باندې په ختمونو باندې وو په جمو مخمون ته نو دا تر کې ورل چې کم دی رابرسیږي خوچه پوشه نا پوشه ایش نا پویگی نا اغا نا پویگی نو اللہ وی ویقولون اوائدی علالله الكذبہ پا اللہ بان دارو وهم یعلمون او دیخ پویگی بلا ول گناه نشتری دا زن لکلام دی من اوفا زن لکلام بلا غی سره لگی ځکه بلای ذکر کران چمال دا میان خوری نی گناه نشتن علی بلا ول نشتری بلا ول بلا نشتی خوری باری خواه عذاب شده پاکی گناہ پاکی شده من اوفا زان لکلام ده من آسوکو اوفا چې پروع لعکو بی احدی پا اخکام دا اللہ و تقعو زان بچکو دنا فرمانینا و دخلافینا ف ان اللہ بشک الله یحب المتقین فخی فرزگاران ان اللذین بشکا کسان یشترونا چغرکی بی احد اللہ اپوادو دا اللہ اپکہ ثمانہ ثمانہ قلیلہ دنیا لگا اولئک عدہ کسان لا قلق لهم نبی سئست دیر په آخرت اخرت کی ولا یکلمهم الله خبر بنکی دی صلی اللہ دا رحمت خبر به سر نکئی دا سزاگان ذکر کی خیو اولئک دا کسان لا قلق لهم نبی سئست دیر په آخرت په جنت کی دوزخ په خبی زیم ولا یکلمهم الله او خبری بنا که دی صلی اللہ دا رحمت و دریم صدا و لا ینظرو او نبگوری الیهم دی تا ایوم القیامة فرز فرحمت نظر او سالورم و لا یزکیهم او نو پاکی دیر دی جرمنا پینزم و لهم دیر پارا عذاب و عذاب در ناک دی نهم قباحت محرفین دا اللہ دا کتاب دی دا اللہ کتاب کې تحریب کوي و این منو او بشکشتر پدیکی لفریقن یوڈالا <سؤال> یلونا چی خوزی علسنت هم جب اخبالی بالکتابی پا کتاب لیتا سبو ندیر پاچی گمانو کی پاگو من الكتابی دو کتاب والونا چی ارشاداو کتابی دی و ما هوا او نبای دی من الكتابی دو کتابنا و یقولونا او ایدی هو دا من عند اللہ طرف دا اللہ ندی و ما هوا من عند طرف دا اللہ نا په دراو باندې ځنه به یو کو به به حکم او د دین د دادری کله به کتاب کراغلی ری هزو کتابونه خبر اوالي دورۃ المسابقین بر اوالي او بل بر اوالي وږي کې ویل ری والا زنه ا مسلمان به حجر لنفعه کچری او مؤمن پګټ باندې یقین کو چې مال دین را کولی شي بیا ولهم فائد ور کولی شي انده تا مؤمن وي دا مؤمن نه دی دا اوسه بلده شهري دا اوسه هني توش تورخنده چې په ګټه په لړه اعتماد ولې نشتا چې په ګټه باندې کې نه په اعتماد نکي دا محرفين د الله کتاب به وي او ويقولون ايده هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون ايده على الله الكذاب الله بن درو اهم يعلمون او دي خفيږي لسن قباحه دروغ انبيو بن جوړي ما كان نرشان دي و بنية دم ايواتيه الله و الكتابة داشوالكي اللغة الكتاب كتاب والحكمة فيا و النبوة تا فيغمبري سم يقولا بيا وعيدة للناس خلق تا كونو عباد اللي بندگان زمان من دون الله سواد اللانا ولكن كونو لكن شعي ولكن يقولو لكن فيغمبر دا وعي كونو شعي ربانينا خداي خلقو خداي خلق الذي يرب الناس ويصبح الامور رباني عقك اتوي دخلكو تربيت كي في قران پسند ترا اود اصلاح قانون لو عندي كي دخلكو اصلاح كي اكثر رباني وي بما فسوب داغ كونتم توي تا سو تعلمون الكتابا خون كي الكتاب وبما فسوب داغ كونتم تدرسون كيلستون كي ويتا قر كتاب ياد قران قرانم او قرانم لستو ولا يا مركم اه حكم نے کڑتا ہستا انت تک الملائکہ تا چون سے فرشتے ون نبی نا پیغمبران ارباب پخدی بندے اے امرکم اے حکم کی تا ہستا بل کفر پکور سرا بعد اس پس داغینا مسلمون جتا سو تا بدار شئے وا اذا اخذ الله اپکم کے چواغتا اللہ میثاق النبیین کلک وعدار پیغمبران لما آتیتو کم هر کلا چې در کم تاستامین کتابین یو کتاب و حکمتن آپویا ثم جاکم بیارا چی تاستام و رسولن پیغمبر مصدقو لما چی تزدیق کون کی لما دا سوما کم جتا سردی